Ai, De que anem a parlar. Anem a parlar d'una cosa molt curiosa. Molt curiosa. A veure, els agraden els pingüins? A mi és que m'encanten. A mi és que em tornen boja. És que... Ja sé que li diuen l'ocell tonto, pobrec. Però a mi m'agrada. És veritat? Li diuen a l'ocell tonto, pobrec. No. N'hi he vist en molts puestos, dir, sobretot quan vaig estar a Ushuaia, vaig veure les colònies de, de, de pingüins i, bueno, no els oblidaré mai, perquè m'han agradat sempre els pingüins i sempre que hi he anat, em torna tornen boja. Eh? Bé, bueno, diran, per què dic això? No té res a veure amb això. A veure, ens n'anem a Noruega, a Noruega, o sigui que a vegades me'n vaig a l'altra punta del món, però no em vaig tan lluny. Me'n vaig a Noruega. A veure, a Noruega, que el tenim a prop d'aquí, pensant que me'n vaig sempre a l'altre cantó del món, resulta que el rei Geraldkin vale fa anys fa anys amb per qüestió de feina, per qüestió de lo que sí se'n va anar de viatge i resulta que en un lloc no molt lluny d'ell no va veure un zoo on hi havia pingüins. Resulta que amb ell li agradaven els pinguins, els va trobar simpàtics, el va trobar simpàtics, perquè, perquè primer, que ells no, no en veuen de pingüins en la seva terra, i mira que és maco, que tal, que qual, això va ser el rei, el rei Harald, cinquè, i va dir, per què no el fem? O sí, si la mascota de la nostra guarda, del nostre guàrdia, perdoneu, de la nostra guàrdia. O sigui, sabem que no Norvegia quan hi ha una festa, hi han desfilades, hi ha soldats amb uniformes, amb cascs, bueno, en fin, hi ha una gran... O sí sigui, els agrada, els agrada fer desfilades i, i, i, bueno, amb una paraula. Va dir, diu, i si sí, que veig aquests... aquests uh pinguins tan simpàtics i se'n va enamorar d'un dels pinguins que hi havia d'allà. I va dir: oh, aquest pinguin, aquest pinguin serà", dirà amb una paraula, "es convertirà en el nostre la nostra icona militar". Això és el que va dir. Ell va dir tal qual això. Traduint ho va dir en la mascó, o sigui, ja ho diem que la, és mascotia o la mascota, però ell va dir la la icona militar va dir i li va agradar molt i li va donar un nom li va dir Nils li va dir es dirà Nils però però té que rebre una paraula, té que rebre un nom perquè si és la nostra mascota, té que rebre un nom, un nom i llavors li va donar un nom amb una paraula i li va dir, en principi, li va donar com a nom, o sigui, com si el fos un soldat, com si el pingüí fos un soldat, li va donar o sigui, el títol del més baix que hi ha en el, en el regiment. I va dir, a partir d'avui, per exemple, no? perquè va ser l'any 2008 quan va començar això, o sigui, va dir, li donaré de moment... Com a títol serà si en el nostre, en el nostre, diguéssim, amb tots els grups de l'exèrcit tenim diverses graduacions, de moment, com que avui és el primer dia que jo dic seràs la mascota, però donarem el primer nivell de, dins del, de l'exèrcit. I li va donar un nom. Vale. Però també es deia, o sigui, a part de tot, li va donar el nom com ells i li va dir Nils, li va dir Schils. Bueno. Però va dir... Vine, pingüín. I el pingüín, que són així perquè són d'aquesta manera, caminen com un pato, no xoc, xoc, choc xoc, de cantó a l'altre, i semblava que l'entengués, semblava que, que, que l'escoltés. Va agafar una espasa i li va posar, com si fos un personatge de la història, li va posar sobre, clar, no tenen, no tenen la forma nostra, però aquí al costat del capet, i li va dir, a partir d'aquest moment, tu entres a ser cos del nostre cos, port militar i et dono la graduació de tal, tal, tal el, bueno, el pingüí se'l va mirar i com que són així és que ja en diuen l'ocell tontet perquè fa aquelles coses que es mira, una, es mira una persona i després comença a caminar tranquil·lament bueno, doncs això va ser en principi va ser fa anys però van dir ara, a partir d'ara cada aproximadament 4 anys Aproxima... Ah, bueno, el van adoptar eh? el van adoptar o sigui, que tot el regiment tot l'exèrcit el... de Noruega sap que tenen una mascota que és un pingüí resulta que ell va dir cada vegada que tinguem que fer una celebració especial tenim que pensar i tenim que recordar que tenim un, un pingüí, però aquest pingüí no el podien tenir ells què el pingüís estava a Montzó, en un altre lloc, i on ha d'estar el pingüís amb, el seva, amb les seves famílies o amb els, seus, amb els seus companys, no? Però nosaltres, o sigui, vindrem aquí, el vindrem a veure de tant en tant, per què? Perquè, perquè l'hi hem de fer un ors. El primera vegada ja li van fer honors ors. Quan el, el rei Harald va dir que aquell era la mascota, van fer venir un regiment, però gran, de número gran, de soldats amb uniformes, amb escopetes, bueno, la, el fusil, el que portessin, i van fer desfilar amb, el, amb la mascota, la van fer desfilar, o sigui, van posar tota la gent, tinc les fotografies, al costat, de, tot, el, tot el regiment aquí, no? I com si desfilés, com si fos un president, el, el pingüí, com que no tenia cap més lloc per passar, dava al costat d'ells fins que va arribar al final de la cua que l'esperaven uns altres senyors o soldats per portar-lo en el punt on estava. Però és curiós. Llavors què han fet? Cada X anys, cada X anys, o sigui, van a veurel. Eh, llavors porten aproximadament 50 personatges de dins de l'exèrcit, poden ser marins o no marins, lo que sigui, és igual. I li van donant diferents nivells de noms vale. però resulta que amb els anys, és normal, un pingüí el que van agafar era un pingüí pare un pingüí pare però es va morir però bueno, van dir, no, no, això té que continuar per tant, si és la mascota i tenia un o sigui, un nivell que li havien posat, doncs ara li han que donar un altre títol és com si fos un sol perquè sempre serà el mateix però serà un descendent també li van donar pues, un títol més elevat perquè el del pare hi era un, pues, ell tenia que ser l'altre. La veritat és que fins ara ja són tres, ja o sigui, hi ha el tercer, però el tercer, claro, cada vegada li fan un show més gran i sembla sembla que el pingüí ho sàpida, que el seu, avi, el seu avi va ser el primer, que l'altre va ser el segon i ara ell és el tercer seria, per entendre'ns, un net un net un net. Però el curiós és que si sí, sí, a més, li posen en la pluma, perquè tenen plumes, eh, ho sabem, ja ho sabem, no? Tenen unes plumes. Li posen, o sigui, primer torna a fer el show. amb una espasa, ara tindràs el títol, i l'últim títol és el de ser. Imagina't, traduint, el ser un ser, o sigui, ja no hi ha remés. Ara si aquest, per exemple, desapareix o passen uns anys i en ve un altre, no sabem quin títol, li... no tindrà que ser el mateix. Perquè el ser per ells ja és el més... Ja s'ha acabat, ja no hi ha... Ja no és un títol de, de soldat ni de militar, no? És que és un títol... un Bueno, però el ser, el ser, el ser. Doncs és com un ser. Diria com un ser, el ser. El cavallero, el ser... Bueno, el màxim, ja. Però pues, pues, li van posar l'última vegada li van posar, primer amb l'espasa, jo et, et, et converteixo en no sé què, no sé quant, bueno, tota la lletania, i després, aquí enganxat, perquè no podien fer-ho ni, ni, ni amb agulles ni res, com si fos un velcro, més o menys així, enganxat com una, com una bandereta que penjava per la... Les, és que tinc que dir-ho, és, és que és un animalet. El pingut per la banda de darrere li penjava com una, com una bandereta i escrita amb els honors que tenia ell perquè era el cert. O sigui, un show impressionant, un show impressionant i és curiós que el, és curiós una cosa, que la gent del nord estem parlant d'Europa, eh? La gent del nord d'Europa doncs, eh, aprecien molt, els hi agrada la figura del pingüí. Els hi agrada. Perquè és curiós perquè són puestos de fred, però els pingüins no els hi agrada viure allà. No els hi agrada. Els hi agrada viure més cap al sur. No els hi agrada viure en allà. A veure, la veritat és que si mirem el mapa mundi, o sigui, en el cantó del Pol Nord, per entendre'ns, així ens entendrem una mica, el cantó Pol, eh? Pol, Pol Nord, estic parlant Pol Nord, eh, resulta que hi ha els, els ossos, els ossos, fixem que... O sigui, tenim, per exemple, tipus d'animals que normalment són com blancs, Sí que en tenim de marrons i de negres, però estan més cap a baix, no? Però el pol nord, i com que estic parlant de Noruega ara, en el nord, doncs, quan veuen un pingüí, fins i tot en els llibres, els dibuixen els pingüí, però no els diuen que visquin en aquella banda. Per què no? Perquè el pingüí està en el sud. Quan vas... Quan vas a Amèrica, i vas cap al sud, vas baix a tot, a Uxuaia, on s'acaba la terra, o en allà trobes a milers, en canvi te'n vas a dalt nord, cap al pol nord i trobes els ossos trobes el, com es diu això uh, ja ho diré demà els, els abrics de, de visor, visor -coses, que, els, coses curioses que són quasi blanques però ells no en tenen de pingüins allà llavors per això el, el rei Harald 5 quan va veure amb aquest altre lloc el... un pingüí, li va fer gràcia, i en aquell moment, per algun error, volia una mascota, i va dir, aquí la tinc, aquí la tinc. Per què? Doncs perquè, com que ells en allà els hi agrada, però no no n'hi ha a dalt, en el pol, no, no n'hi ha. Doncs... Però fins i tot s'han fet estudis per què en el pol surt hi ha pingüins i en el pol nord no n ha ni, en canvi, ossos. I, en canvi, el polsurt tampoc hi ha ossos. Bé, perquè diu que el... diuen, i això és que es... A veure, es diuen perquè les persones que estudien aquests animals saben, saben més coses que nosaltres. Diuen que el pingüí necessita néixer en un lloc que sigui com com una cova o... Per exemple, fent un forat a terra o, si no, una cova feta amb palla o feta amb fang o feta amb, amb coses, diguéssim, naturals, d'acord? ¿vale? I és veritat, això. Perquè quan jo hi he estat en allà, o sigui, es fan els seus forats a terra i el tenen i després, quan surt el pollet, se'l posen entremig de les potes. O sigui, però és a terra. Claro el pol... O sigui, és curiós. O sigui, i en el pol no, no poden perquè no se sap no sap, diuen, en principi diuen que mmm, diuen que és que ells, encara que hi hagi gel, posem el cas, però tenen que trobar una sèrie de coses que els hi pugui fer això de, de posar l'ou, el que sigui. En canvi, en el, en el nord es veu que no troben el que necessiten per fer eh, aquestes coses. O sigui, perquè, clar, és que és que són races, també. Són coses curiosíssimes. Curiosíssimes. Però, en fi, el més curiós és lo del rei Harald Cinquè. Això no deixa de ser una cosa curiosa, no? I llavors, també, molts papers i molts documents i moltes coses que tenen que veure amb l'exèrcit, doncs, pues, hi ha el dibuix del pingüí, que ara seria el tercer pingüí, que ja seria una tercera generació de pingüí. Per algun error, però ja és una tercera però la graduació no s'ha quedat mai la mateixa sempre ha canviat i sempre ha pujat i ara ja, ja no n'hi ha cap més és el sur o sigui que imaginem-se doncs, les desfilades que són còmiques més no poder o sigui, perquè deixen el pingüí solet fan com un, com un camí aquests 50 soldats siguin de la marina o siguin de terra o el que sigui es posen deixant un pas i com que els pingüins sempre busquen camí sempre busquen un camí lliure Sí jo me'n recordo quan vaig estar-hi, no estic parentlant de Noruega estic parlant d'Uhuaia. Me'n recordo perfectament. Si et poses al mig del camí, es queden at totats, però no saben què fer. se'ls ha acabat el camí. I si un pingüí es posa al mig del camí, el trapitxen. O sí, sigui, passen per sobre. I si aquest pobre o sigui, el que està a terra s'aixeca, però ve un altre pingüí i el troba també la xafa i passa. Per què? Perquè ells necessiten el camí lliure. Pues, si els soldats es posen una renglera a la dreta un a la dreta, i deixen un espai, per exemple, d'un metre d'amplada o de dos metres, més igual, ell anirà recte perquè no anirà mai contra les persones. Anirà sempre recte perquè busca el camí. I ells, com que això ho vam veure, doncs molt bé, els honors, desfilada, molt bé, soldats, i ell allà com si com si fos el, el, el, el jefe de tots passant revista no d'un cantó a l'altre. Però són coses curioss, eh? vu dirè pues és la, la, la mascota. Suposo que el no, no no ni ho mirt ni ni parlat. Suposo que els que tenen mascotes té que ser per una raó concreta. Pues aquest va ser perquè el rei o si sigui, el rei Haroldald li va encantar el pingüí i a mi també m'agraden molt, són simpàtics més no poder, són simpàtics, són simpàtics. i a totes èpoques de l'any la, són simpàtics, quan fa calor perquè fa una mica de calor, quan fa fred perquè fa fred, quan tenen la, el, el petit aquí a sota també, que no es mouen no es mouen ni que els matin allò protegint en el, el bebè mentre el, la família s'ha anat a buscar menjar al mar, o sigui que és és simpàtic, més no poder. Però a mi el que em va fer riure molt és això, quan veuen el camí. Per això, me'n recordo que quan estàs en el camí i et poses al camí i venen pingüins, perquè n'hi han milers, venen pingüins, hi han uns personatges que van vestits de... de prote... o sigui, que, que tothom sap que són els que protegeixen en els, en els... ja ho diré, pingüins i et fan així, per favor, apartis, apartis, perquè si no, és que els primers que van no es mouen perquè no tenen el pas lliure. I llavors es queden aturats i el darrera, que bé li dona una espenta i passa per sobre. Però clar, es torna a quedar aturat perquè si té gent a davant no pot caminar. Els encanta que davant no hi hagi res. Si els agrada el seu espai ample, ample i lliure. Per això poden fer una desfilada tranquil·lament. Tothom pot tenir les armes així i dir el cert, ara passa, i passa el pingüïn, perquè el pingüïn no té sortida, només que anar a buscar un, un posto lliure. Per tant, cap endavant. Ja està, ja fa el recorregut, ja fa la guàrdia. Bé, res més. Res més per avui. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí, com sempre, els enviem aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar. Mai! Mai, mai! Adeu! Adeu! Fins la setmana vinent.